Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana la ma lam tara innaka talimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una w'allimna bima lam tana w zidna al-ilma ya rabbil alamin. Uz Allahu o kilku rzeczach. za sve nas. Ove teme smo potrebni prije svega, što Allah subhanahu wa ta'ala za njeno praktikovanje, sprovođenje u praksu, obećava ogromnu nagradu. S druge strane, ukoliko se zapostavi praksa, o čemu ćemo večeras govoriti, vrlo la lahko, Čovjek može izgubiti tu nagradu i na drugoj strani za zaraditi grijeh. I to opasan grijeh, koji može da bude prepreka njegovog ulaska u džemnut. Zatim potrebni smo ove teme jer je ona naša svakodnevnica. Svakodnevno smo potrebni da se susrećemo sa određenim osobama o kojima večeras govorim. A to je naša rodbina. Kako da se obhodimo sprav naše rodbine? Šta znači održavati rodbinske veze? Da li znači otići svojoj majci, svome babi, jedan put u sedmici ili tetki, jedan put u mjesecu ili slično? Danas ne trebamo bježati od naše stvarnosti, ima svakakve rodbine. Oni jesu naša rodbina. Međutim, daleko su od vjere, pa kako, da li sa njima održavati rodbinske veze, ne dozvoljavaju nam da im dođemo u kuću, da ih posjetimo, je li to znači kidanje rodbinske veze s njima i sl. S kojom je to rodbinom obaveza održavati veze, ukoliko se zapostave veze s njom da smo griješni, a s kojom je rodbinom lijepo, pohvaljeno, preporučeno održavati veze. O tome, ako Bog da veče razgovarimo. Prije svega pod održavanjem rodbinskih veza ne misli se samo na zijaret, na posjetu, već pod održavanjem rodbinskih veza misli se na činjenje svake moguće koristi svojoj rodbini. Da nastojiš da doprineseš svaku moguću korist svojoj rodbini i da od nje odagnaš svaku moguću štetu pod održavanjem rodbinskih veza misli se, po tim se podrazumijeva činjenje svake moguće koristi Da budeš u hizmetu, što je god moguće više svoje rodbini I da od nje odagnaš, što je god moguće više štete. I na drugoj strani, pod kidanjem rodbinskih veza misli se za postavljanje činjenja dobra svojoj rodbine. Za postavljanje do doprinošenja koristi svojoj rodbini i na drugoj strani, dakle, jeli, činjenje štete. Činjenje štete rodbine. Pa, shodno ovome imamo tri kategorije ljudi na Dunjaluku, kada je riječ o održavanju rodbinskih veza. Dakle, oni koji nastoje da na spomenuti način održavaju rodbinske veze, koji nastoje da je što god moguće više čine koristi svojoj rodbini i od nje odagnaju štetu. Imamo druge koji kidaju rodbinske veze, koji ne čine im dobro, naprotiv čine štetu, čine zlo svojoj rodbini. I imamo treću kategoriju ljudi koja ne čini dobro svojoj rodbini dok joj ne bude učinjeno dobro od strane rodbini. Neće koristiti svojoj rodbini sve dok oni njega ne koriste, neće sačuvati ih zla sve dok on ne bude sačuvan zla s njihove strane. I slično. Što se ne smatra što se ne smatra održavanjem rodbinskih veza. To se ne smatra održavanjem rodbinskih veza, jer je dakle to održavanje za uzvrat. A pod održavanjem rodbinskih veza misli se da nastuji što je god moguće više ne tražeći ništa za uzvrat, ne gledajući na njihov odnos da im činiš koristi da od njih odagnaš, odagnaš štetu. I svi islamski učenjaci su složni bez izuzetka da je održavanje rodbinskih veza obaveza. Održavati vezu sa rodbinom je obaveza, va, džib, i u tome se ne razilaze ni jedan od islamskih učenjaka. Naprotiv, mnogi od njih spominju i džma, jednoglasno, jednoglasno mišljenje, jednoglasan stav islamskih učenjaka. Razlikuju se jedino kada, s kojom rodbinom treba više obaveznije, dakle, održavati rodbinske veze, a s kojom je rodbinom, to preporučeno lijepo, pohvalno. Kada, u kojim situacijama, na koji način je obaveza da održiš vezu, a u drugim situacijama je pohvalno. Imaš, ima rodbine, jedni su i mučni, drugi su siromašni, fukara. Pa je obaveza pomoći te siromašne. Tada je obaveza na takav način održavati vezu s njima, da ih pomogniš, da im ispuniš pod njihovu potrebu. Roditelji potrebni. Fizičko, da im, dakle, pomogneš, tada najbolji način održavanja rodbinskih veza jeste da ih fizički pomogneš, da ih finansijski pomogneš i sl. Dakle, zavisno od potrebe, od potrebe rodbine. Došli su brojni kuranski ajati u kojima Allah subhanahu wa ta'ala pocrtava pravo rodbine i naređuje nam da im činimo svaki vid dobročinstva bez izuzetka. Sve ono što je dobro, što je šarijato karakterisao dobrim, obaveza to činiti rodbine. Biroyni Qur'on ski ayti. I Alloh jallala vaolaya istobiyo propitsivaloy prekhodnim narodima. Rozbina rozbina. Ima dakla poseban stepen stepen u nashey vere. Va Alloh jallala kaže u surji al إحسانا 173-om ayetu: I sjetite se kada smo uzeli od Benoa Israila čvrst ugovor da ćete obožavati samo Allaha subhanahu wa taala nikoga drugog drugog i da ćete činiti svaki vid dobročinstva svojim roditeljima, odmah na drugom mjestu svojoj rodbini. Zatim se spomnju siromsi, zatim se spomnju Jetini, siročadi i drugi putnici i namjjednici. Kaže Allah subhanahu wa taala u 200 u 177. aytu surel Baqara Lajsal birr, laisa, laisa al birr an Nije dobročinstvo u tome da se okrećete svojim licima prema istoku i prema zapadu, velakinnal birr man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan Nije dobročinstvo u tome da se okrećete prema istoku i prema zapadu, već je dobročinstvo da vjerujete Allaha, Pa vjerujete u posljednji dan, da vjerujete u meleke, da vjerujete u knjige, da vjerujete u vjerovjesnike i da dajete od svoga imetka koji vam je drag svojoj rodbine. Pa kaže Allah subhanahu wa taala u 215. ayetu sure El Bekare: Jes'aluneka ma tinfiqun? Kul ma anfaqtum fali lwalidaini wal Pitaju te: Šta ćemo u dijeljivati? Šta da u Reci što god udjelite dobro, ali prvo roditeljima, zatim rođacima. Odmarogmena se spomni. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al 75. ayetu: "Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah." A rodbina subhanahu wa ta'ala knjizi jedni drugima najpreči. Pa često slušamo kuranski ajet: "Inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa Doista Allah naređuje pravednost, naređuje dobročinstvo, naređuje da se da pravo svakome da se da pravo pravo rodbini. Pa kaže u suri Al-Isra, وَآتِ i ti dadni pravo svojoj rodbini se romahom. I brojni drugi kur'anski ajtoj kojima se spominje rodbina i obaveza činjenja njoj dobročinstva, obaveza poštivanja njenog, njenog prava. Hadisi Allahovog poslanika, aleyhi salav, sam pogotovo govorio o tome. Na jednoj strani, Jasno potcrtavaju oslikavaju vrijednost održavanja rodbinskih veza i na drugoj strani jer je li za postavljanje rodbinskih veza. Pa, stoji u hadisu, ebo je bo i u Galen Sarije, radije Allahu talan, da je jedan čovjek došao i zatražio od Allahovog poslanika, ali ih i salatu osam, da mu kaže na dijelo koje će ga uvesti u džennet. Svi smo potrebni tako ovdje. I svi smo potrebni da nekoga upitamo za slično djelo. Šta da činim ovim budnim vremenima, vremenima smutni iskušenja, čega da se pridržavam te Allah, kako bi se mogao nadati ulasku u dženet. Pa kaže čovjek Allahov poslaniku obavijesti me o djelu kojim će me ulostiti u dženet. Pa kaže Allahov poslanik alejselatu asan: "Ne moj obožavati nikoga drugog mimo Allaha. Samo Allaha obožava i nikoga drugog mimo mimo njega. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj rodbinske veze. Ne obožavaj nikoga drugog mimo Allah. Samo Allah obožavaj, nikoga mu ne smatraj ravnim, obovljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj rodbinske veze. Ući ćeš u džene cilu. Zatim Ajša radijallahu talanha kaže da je rekao Allah u alihi salatu waslam rodbinska veza. Rodbinska veza je pričvršćena za arš arš milostiv. I kaže men vasaleni vasalahu Allah, Allah dovi neka Allah subhanahu wa ta'ala sastavi spoji sa sobom neka održava vezu s onim koji bude održava vezu sa mnom i neka Allah prekine vezu s onim koji bude prekidao vezu sa mnom. Rodbinska veza Zakatčena je za arš i govori, neka Allah održi vezu s onim koji bude održavao vezu sa mnom. I neka prekine vezu s onim koji bude prekinuo vezu sa mnom. Ovaj hadis ima brojni rivajate, brojni citata. U jednom tih citata rivajeta stoji da Allah kada je stvorio stvorenja. Stvorio je rodbinsku vezu. I njeno ime izveo iz svoga imena. Rodbinska veza na arabskom jeziku, kaže se ar-Rahim. Allah djelavale ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. I slično ar rahim spominje se jeli, i maternica žene. I to je ta dakle, rodbina koja izlazi iz, jeli, od žene. To pa se kaže da su rodbina, dakle, uglavnom oni koji poteču jeli, od jedne žene. Pa Allah djelavale izveo njeno ime i svoga imena. I rekao, je upitao, jes li zadovoljna da održavam vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekidao vezu s tobom. Pa rekla svakako, pa je rekao, tuti pripada. Ko bude održavao vezu s tobom, ja ću održavati vezu s njim. I ko bude prekinuo vezu s tobom, ja ću prekinuti vezu, prekinuti vezu s njim. Zatim me došlo u hadisu Abu Dhrra, radijallahu ta'ala, da je rekao, Oporučio mi je moj prisni prijatelj, Allahov poslanik a.s. da se ne bojim ničijeg prigovora. Da kažem istinu, da se na tom putu ne bojim ničijeg prigovora i da održavam vezu s rodbinom makar ona prekinula vezu sa mnom. I da održavam vezu s rodbinom makar se oni okrenuli od mene. U hadisu Anasa ibn Malika radijallahu te alam stojih da je rekao Allahov poslanik a.s. Koga raduje da mu se produži život? i da mu se poveća rizk obskrba, neka održava rodbinske veze. Koga raduje da mu se produži život i da mu se poveća rizk neka održava rodbinske veze. Poznato vam je tumačenje ovog i sličnih hadisa, kada se kaže ko želi da mu se produži život. Pa jedni kažu šta se podrazumijeva pod ovim riječima da mu se produži život. Zdari moguće da se čovjek produži život, bude određeno toliko, a da čini neka djela posegne za nekim dijelima razlozima, pa da mu se život doista poveća. Jedni islamski učenjaci kažu da se pod ovim riječima misli da mu se dadne bereketa u životu. Pa da, što obično drugi za 50 godina urade, ili za 70 godina uradi, on uradi za 30 godina. Allah mu dadne bereketa u kratkom životnom vijeku uradi što drugi urade u 70-80 godina. Jedni islamski učinjenci to kaže. Dok na drugoj strani drugi, među kojima je i šekol Islam ibn Taimija, rahimahullahu ta'ala, kaže, doista produžavam se životni vijek. Produžava se život. Jer postoji nekoliko vrsta pisanja kadera, odredbe, sudbine, među kojima je čovjekov životni vijek, smrt kada će umreti. Samo jedno pisanje se ne mijenja, a to je ono što je zapisano u Lohim Mahfuzu. Ono što je zapisano u Lohim Mahfuzu, to se ne mijenja. Sve ostalo moguće je da se promijeni. A najčešće je dakle ono što je zabilježeno u materici majke. Kada se napuni četiri mjeseca djetetu, je u stomaku, plodu, kada se napuni četiri mjeseca, onda Allah dželovala pošalje meleka, udahne mu dušu i naredi meleku da zapiše određene stvari, jeli što što će biti određeno između ostalog je džel, između ostalog i smrt. Pa kaže moguće da se to promijeni, budemo zapisani, jer melek ne zna, Bude mu zapisano, Allah kaže, od, zapiše da će biti toliko i toliko. Međutim, u Levhi Mahfuzo je također zapisano da će biti toliko i toliko, ali će čovjek činiti ta, ta, ta, ta dijela koja produžavaju je njegov životni vijek pa će živjeti 70 godini. Šehhul Islama ibn Taynije, rahimahullah, kaže da ovaj i slični hadisi doista govore o produžetku čovjekovog života. I hadisu sve vjerodostani. Hadis hadisu Abdullaha ibn Salama koji je, kao što mi poznato, bio Jehud, bio Židov. Prije nego li je Allahov poslanika alihi sallam došao u Medinu. Poslao je svoju braću. Kada je došao u Medinu, Allahov poslanika alihi sallam slavuje svoju braću da ga vide koje šta je, da mu vijesti, je li doista on vjerovijestnik, jer ne nije se mogao da smiri, pa je on napišao lično. Da vidi i čuje Allahov poslanika alihi sallusom. Čim ga je video, kaže, ovo nije lice lažljivca. Čim ga je vidio? I tada je čuo prve riječi koje je rekao Allahov poslanika alihi sallusom s tamnicima Medine. Allahov poslanika alihi sallusom sajbu bekrom na jahalicama. Prve riječi koje upućuje i koje govori, jesu bile, o ljudi širite sedam, hranite gladne, potrebne održavajte rodbinske veze i klanjajte noću, dok drugi spavaju, ući ćete u džanet sigurni. O ljudi, širite selam, širite mir, širite zaštitu, hranite potrebne, gladne i održavajte rodbinske veze ćete, i klanjajte noću, dok drugi spavaju, ući ćete u džanet sigurni jeli, i spokojni. Od Ebu Hurire radi Allahu Tealan prenosi se da je rekao Allah u poslanika salatu wasalam. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Ako tvrdimo da vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala i da vjerujemo u posljednji dan, u sudnji dan koji će doći i Nakon kojeg ćemo izaći pred Allaha djelavala, ako vjerujemo i pripremamo se za to, onda jedno dijelo koje posebno dokazuje naš iman i dokazuje naše pripremanje za sudnji dan, to jest da njime očekujemo na sudnjim dan, ogromna nagrada jeste održavanje rodbinskih veze. Jeste održavanje rodbinskih veze. Zatim, u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talan također stoji da je rekao Allahov poslanika alihi salatu sallam svakog četvrtka izdižu se ljudska djela. I izlažu pred Allahom subhanahu wa ta'a. Izdižu se i izlažu pred Allahom subhanahu wa ta'a. Izzev onoga koji kida rodbinske veze. Njegova djela se ne primaju kod Allaha subhanahu wa ta'a. Ovaj hadis ima i druge rivajte gdje se spomniju i druge osobe. Jel? Svakako nevjednik i oni dakle, koji su zavadi također. Jednom od predanja rivajta spomniju se dvojica braće koji su u zavadi pa se njihova djela ne izdižu i ne primaju kod Allaha Subhanu Vata. Hadisu Džabira, Ibn Abdi Laha radijallahu anhuma došlo je da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam u džennet neće ući onaj koji kida veze. Onaj koji kida veze. Pa jedan od prinosilaca u lancu prinosilaca Sufjan ibn Ujene koji prinosi ovaj hadis kaže onaj koji kida rodbinske veze. Ovdje podobim riječkom onaj koji kida veze, misli se na onoga koji kida rodbinske veze. Dakle, hadisi Na jednoj strani obubveseljavaju one koji budu održavali rodbinske veze, Allah će održavati vezu s njima. Učiće u dženet. to je dijelo koje vodi ih do dženeta. Na drugoj strani oni koji zapostave održavanje rodbinskih veza, Jeli? to će biti prepreka njihovog ulaska u dženeta. Koja je to rodbina s kojom je obaveza održavati vezu? Obaveza. Ako budeš održavao, može se nadati ovaj naglad. Ne budeš li održavao vezu s njima, možeš očekivati da budeš kažnji na spomenuti način. Islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje koja je to rodbina s kojom je obavezno održavati vezu. Pa Bajru Hanifa rahime Allahu taala bio je stava da su to sve osobe koje su jedni drugima mahreme. Obaveza održavati vezu sa rodbinom jeste ona skupina ljudi koju smo mi ili oni nama mahreme. To jest ukoliko bi Neko od njih bila ženska osoba, ti si muško, ne možete se uzeti, ne možete se oženiti. To je rodbinska veza. To je rodbina s kojom je obaveza održavati vez. Znači, muškarci, žene, toliko su, dakle, bliski, jeli, ta njihova koljena, jeli, blizu su, toliko da ne mogu stupiti u vračnu zajednicu. A to su, jeli, hm, djeca tvoja, Brat, sestra i njihova djeca, babo, majka svakako, djed, njena, jel i gore. Tvoja djeca i njihova djeca, brat, sestra i njihova djeca. To je dakle ono što se ne može ženiti. Amidža, tetka, daidža, to je već... Amidžišna, tečišna ne ulazi dakle, u rodbinu sa kojom je obaveza održavati rodbinske veze. Po Ebu Hanifi, Rahimahullahu ta'la. Dakle, sin kćirka je njihova djeca, obaveza, brat sestra je njihova djeca, obaveza, babo majka obaveza, djed njena obaveza. Zatim, Amidža, Dajidža, tetka s jedne i sa druge strane obaveza. To je rodbina s kojom je obaveza održavati vezu po Ebu Hanifi, Rahimahullahu ta. Drugi, Islam, drugi stav kojeg zastupaju određeni islamski učinjaci jest, da se pod rodbinom podrazumijeva samo oni koji se nasljeđuju. Samo oni koji se nasljeđuju. Što bi bilo teško zaprihvatiti. Jer tada u tom slučaju ispada tetka. tetka. A poznato nam je iz drugog hadisa da je tetka, da je tetka na stepenu majki onaj koji nema majku njemu je tetka kao majka njemu je tetka kao majka je li Allah najbolje zna tetka s majčine strane tetka s majčine strane ali ukoliko bi se reklo oni koji nasljeđuju onda bi dakle tetka je ispala iz tog kruga nasljednika tako da bi se ovo mišljenje je li moralo odbaciti treće mišljenje jeste da se u rodbinu ubraja svako onaj koji je rođen po ocu i po majci i po oču i po Dakle, ovo je najširej najšire mišljenje. Allah najbolje zna, dakle, prvo mišljenje jeste da je a, ta skupina ljudi koji su mahrami jedni drugima, koji ne mogu stupiti u bračnu zajednicu ukoliko je jedno muško, a drugo žensko, jeli, da su to rodbina s kojom je obaveza održavati rodbinske veze. Ukoliko se ne bi održavale veze s tim jeli, ljudima, s tom kategorijom ljudi, onda bismo bili i te kako griješni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na koji način se održavaju rodbinske veze? Kada i kako? Na koji način se održavaju rodbinske veze? Nema u šarijatu da je određeno kada održavati rodbinsku vezu. Da je određeno vrijeme. U toliko i toliko moraš otići tetke. Moraš otići amiči. Moraš, ne znam, dajči i sl. <clears throat> moraš, jel biti kod, ovog, kod onog kroz određeni period. Nigdje, dakle, nema u šerijatu, ali zato se kaže poznato pravilo, sve ono što nije definisano šerijatom, što šerijat nije ograničio, vraća se na običaj mjesta gdje živiš. Vraća se na običaj mjesta gdje živiš. Pa ako se u vašem mjestu smatra, koliko ne odješ, ne znam, tetki mjesec dana, da će ona naljutiti, da će, jel, Mislite da je prekinuta među vama, da je prekinuta veza, onda dakle, Allah ne bilje zna, dakle, po tome se i kaže da je obaveza otići petki, jel, češći je, prije nego li istekne mjesec dana i sl. Dakle, ono što nije ograničeno šarijetom, vraća se na običaj mjesta, jel, vremena, podnijedlja, gdje, gdje živimo. Kako, na koji način se održavaju rodbinske veze, jeli? Prije svega zijareto, svaka. Prije svega zijartom. Zašto? Zato što kada posjetimo svoju rodbinu, upoznat ćemo se sa mnogo čim drugim što je također od vidova održavanja rodbinskih veza. Kada posjetimo rodbinu, vidit i kako je njihovo stanje, u prilici smo direktno da ih pitamo za njihovo stanje da čujemo od njih kako je, jesu li potrebni, ako možemo odma odmaj pomognemo i sl. Zato se kaže na prvom mjestu svakako pod održavanjem rodbinskih veza misli se na Misli se nazijara, to je, dakle, da im, da im odemo, da ih posjetimo u mjestu gdje žive. Zatim, da ih pozovemo sebe i da ih ugostimo. Čuli smo, ko vjeruje Allaha i sudnji da neka ugosti svoga gosta. Općenito, kogod da ti dođe, a rodbina koja nam je tako blizu, ona, dakle, ima najveće pravo na to. Zatim, da se raspitujemo o njihovom stanju. Ako ne možemo da odemo, da ih posjetimo ili iz određenih razloga pristup njima je zabranjen, da se raspitujemo o njihovom stanju, možemo nazvati telefonom, možemo poslati poruku, možemo internetom kontaktirati s njima, jeli možemo ih poselamiti preko nekoga drugog, raspitati se za njihovo stanje preko nekoga drugog, ne znam komšija, vidimo se sa komšijom naše rodbine, da priupitamo njega za njihovo stanje i sl. Da ih materialno pomažemo, ako su potrebni toga. Ako su potrebni, da ih pomažemo i da to nijetimo kao sadaku. Ako su potrebni, u teškoj su situaciji, da ih pomognemo i kada ih pomognemo da to nijetimo kao sadaku. Ukoliko nisu potrebni. Pa im opet dajemo i da to nijetimo kao hediju, kao poklon. Zašto sadaka? Zato što je došlo u hadisu, sadaka data nekome, drugom, koji, koji nam nije od rodbine je samo sadaka. Dok ukoliko dadnemo sadaku svojoj rodbini, dakle potrebni su, i mi im dad, dadnemo, pomognemo ih, to je i sadaka i održavanje rodbinskih veze. I to posebno održavanje rodbinskih veze. Ponekada, kao što smo čuli, obaveza na takav način da održavamo rodbinske veze. A došlo je dakle u drugom hadisu, tehadu, tehabu. Dajte poklone jednim drugima pa ćete se voljeti. Pa ćete se voljeti. Kod nas dakle zna, ali rodbina, Jeli, kod nas uh, zapostavljeno, hajde što moram svaki put nositi, hajde ne moram. Ja. Ne moraš ti nešto mnogo i ne treba nešto mnogo. Nekad se odnese mnogo, pa obteretiš ga, mora i on tebi, a i ti kaju, šta sam ti odniju, nikad više da nije tako slično je. I tako se dakle zapostavljaju rodbinske veze. Kod nas se kaže prelijepo, jeli, u našem narodu ne gleda se poklonu u zube. Bitno je da dati mi je bilo šta. Da dati je bilo šta. Ako, budemo, ako bude prilike Allah nas poživje i datne zdravlje kada budemo govorili o komšijama, isto. Allah poslanika alaihi sallam kako naređuje ženama, shabikama da daju svojim komšincama. Da daju poklone svojim komšincama. Makar se od tog poklona ništa ona ne mogla ni koristiti. Kaže, nemojte zapostavljati ništa od dobročinstva. Pa makar da date svojoj komšinci ovčiji papak. Od toga, kaže Ibn Hađar, teško da se bože štao koristiti. A ovaj hadis je dokaz da ne treba ništa zapostavljati od dobročinstva. Makar da damo hediju poklont koji se dotična osoba ne, neće plaho koristiti. Zašto? Zato što se isto tako opet kaže kod nas u narodu. Nije zahvalan tovar onaj koji nije zahvalan na ora, je li tako? daš nešto malo zahvalanije, na tome. I to je, dakle, izraz poštovanja. Na takav način, jeli, daješ mu do znanja da ga, da ga poštuješ, kada mu daješ. Pa na takav način, dakle, trebamo održavati rodbinski ozim. Svakako da poštujemo starije u našoj rodbini, djeda, nijenu, amiđe, tetke, jeli, slično, prije svega, jeli, svoje roditelje, da poštujemo starije, da budemo milostivi prema mlađima, Jeli, da poznajemo pravo svih njih da učestvujemo s njima u njihovim radosnim trenucima kada ostvare nekakav uspjeh da im čestitamo da se im i radujemo njihovom uspjehu iako je to danas teško, tako teško je doživjeti tudi uspjeh jedino priželjkujemo svoj uspjeh ili kada čujemo da su drugi ostvarili uspjeh teško većini pada nažalost muslimani hased zavistih izgara da učestvujemo s njima u radosnim situacijama i da također se suosjećamo s njima u žalostnim, teškim situacijama, koliko izgubi bliže člana porodice, da suosjećamo se s njima i sl. Da ih obilazimo kada su bolesni, da ih obiđemo. Ovo trebamo je li, činiti sprom svakog muslimana, pogotovo rodbina koja nam je bliža i koja ima veće pravo kod nas od drugih muslimana. Kada umru, da im odemo, klanjamo dženacu, da ispratimo do kabora, jel i slično. Da se odazovemo njihovom pozivu kada nas pozovu. Kao što vam je poznato, došlo je šest, je prava svakog muslimana kod svakog drugog muslimana. I se kada te pozove da mu se odazoveš. Muslima, a pogotovo rodbina, kada te pozove da joj se, se odazoveš. Zatim da očistimo svoja prsa od mržnje i zavisti prema njima da ne zavidimo svoje rodbini, da im ne mrzimo. da dovimo za njih u svemu što je dobro za njih, da dovimo Allahu subhanahu ta'ala da im dadne ono što je dobro za njih. Kada nam je naređeno sve ovo, da na ovakav način postupamo sprem svoje rodbine, onda za sigurno pozivati ih vjeri je najveća obaveza. Popravljanje njihovog ahireta je onda najveća naša obaveza. Kad nam je naređeno da ih pomognemo finansijski, da ih pomognemo materijalno, fizički i kako već, onda da ih pozovemo u Islam, da ih pozovemo na pravi put, da ih po pozovemo jeli Allahove vjeri, onda nam je to zasigurno još veća obaveza. Zatim, ako smo uticajni ili ako poznajemo metodu, način, mogućnost, neko u našoj rodbini je zavađen, rodbina je zavađena, što zna se često desiti kod... A, diobe nakon oca, nakon djeda, nakon majke, nakon nene, kada se dijeli, im je tako da često se znaju, zavrlo, je hvatati. Pa ako smo mi od uticaja da ih pomirimo, to je, nam, to je nam obaveza. Da ih pomirimo. I na takav način nastojimo održati vezu sa rodbinom. Od prilike kroz spomenute hadise i ajete mogli smo zaključiti koje su koristi održavanja rodbinskih veza. Koje su koristi održavanja rodbinskih veza? Pa, Čuli smo, od održavanja rodbinskih veza, jedna od koriste održavanja rodbinskih veza jeste održavanje veze sa Allahom. Onaj koji želi da održava vezu sa Allahom i da Allah održi vezu s njim, na njemu je da održava vezu sa svojom rodbinom. Kao što je došlo da rodbina dovi, ko bude održavao vezu sa mnom, neka Allah održi vezu s njim. I ko bude kidao vezu sa mnom, neka Allah prekine vezu s njim. I također je Allah rekao u hadisi kuću, jesi li zadovoljna da održavam vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekinao vezu s tobom. Zatim, održavanje rodbinskih veza, čuli smo hadis hadisu oboje i u razlog je ulaska u dženne. Razlog je ulaska u to čemu trebamo razmišljati i na što se trebamo posticati. Naš uglavnom današnji govor kruži oko Dunjao. Rijetko ko govori o ahiretu, rijetko ko govori o džennetu i džehennemu. Spomen dženneta i džehennema postao nam bez značaj. Rijetke su oni koji nas postiču jeli, i bude nam ambicije prema džennetu. Zatim, održavanjem rodbinskih veza mi se odazivamo Allahove subhanahu wa ta'ala na Odazivam se Allahu subhanahu wa ta ta'ala na redbi. Čuli smo u brojnim ajitima da Allah naređuje da održavamo veze s rodbinom. Da Allah naređuje da damo pravo svojoj rodbini. Zatim, također, <kuh> a, Allahu poslanik Alihi salatu sam uporučio svojima sahabima održavanje rodbinske veze. Pa mi, dakle, također poštujemo i ispoštivamo tu oporuku Allahu poslanik Alihi salatu sam. Zatim, to je jasan dokaz našeg imana. Vjeruju u Allaha subhanahu wa ta ta'ala. I vjerujem posljednji dan. Ko vjeruje Allahov sudnji dan, pali yasil rahimahu neka održava rodbinske rodbinske veze. Održavanje rodbinskih veza jedno je od Allahov najdraži djela. Održavanje rodbinskih veza jedno je od Allahov najdraži dijela. Došao je čovjek i upitao Allahov poslanika alejselatu sam: "Ajul amali ahab ila Allah?" Kažu što je Allah najdraži Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ta je rekao Allahov poslanik alejselatu sam: "Da vjeruješ u Allah, el al imanu billah." Vjero Allah, iman Allah. Kaže, ko je nakon toga, pa je rekao, rahim. nakon toga, održavanje rodbinskih veza. Odma, na drugom mjestu. Allahu najdrži dijelo, održavanje rodbinskih veza. Ko je nakon toga, kaže, naređivanje činjenja dobrih dijela, da se čine dobra dijela i da se ostave loša dijela. A čovjek pita, a koja su to najgora dijela Allahu poslanci? Pa kaže, širk. Da Allahu smatraš nekoga ravni, da Allahu smatraš nekoga slični. Koji je nakon toga, kaže, kidanje rodbinskih veza? Koji nakon toga traženje da se čine zla, baša djela, a da se ostavljaju ostavljaju dobra djela? Zatim, rodbinska veza će svjedočiti na sudnjem danu svima onima koji su je održavali. A rodbina će svjedočiti na sudnjem danu svima onima koji su održavali vezu s njom i svjedočiće protiv onih koji su kidali vezu. Sjeme. Po pa štoju hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu wasallam, sve jedna rodbina ili svaka rodbina na suđnjem danu će biti iz ispred dakle onoga koji je trebao da održava vezu s njom. Pa će posvjedočiti onome koji je doista održavao vezu s njom i posvjedočiće protiv onoga koji je kidao vezu s njom. Čuli smo održavanja rodbinskih veza razloga bereketa. U životu i imetku ili razlog je produžetka života. A sve jedan od nas, bez izuzetka, volio bi želio bi da živi i nadživi. I da ima i ima. Složit ćemo se. Rijetki soni koji bi rekli, ne treba, dostaj me, ne treba, da mi je i ovo, ha, da pojedam u rahatliku. Rijetki su ti i volili bi mnogi od nas da živimo. I nadživimo mnoge, mnoge druge. Evo dakle puta načina kako da to ostvarimo za Allahu dozvod. Održavanje rodbinskih veza požuruje nagradu od Allaha još na Dunjaluku. I zapostavljanje rodbinskih veza, kidanje rodbinskih veza, narušavanje rodbinskih veza požuruje kaznu još na Dunjaluku. Došlo je u hadisu, Ebu Hureyre radijallahu da je rekao Allahov poslaniku alihi salatu salam nema nijedne pokornosti ili nema nijednog dobrog djela da se za njega brže biva nagrađen kao što je održavanje rodbinskih veza. I nema nijednog lošeg djela da se za njega biva brže kažnjen od kidanja rodbinskih veza. Pa je za održavanje rodbinskih veza očekivati da budemo što prije nagrađeni Na spomenuti način kako da održavamo rodbinske veze. A onaj koji se poigra, kao bude kidao rodbinske veze, neka očekuje da bude kažnjen. Održavanje rodbinske veze razlog je uspostavljanje ljubavi među rodbinom. Zasigurno, kada budemo održavali rodbinske veze na spomenuti način da nastojimo što je god moguće više da koristimo svoju rodbinu i da od nje odagnamo što je god moguće više štete zla, zasigurno ćemo se voljeti. I zasigurno će on biti voljani i prihvaćeni od te rodbine. A došlo je u hadisu Ebu Hurire radijelullahu talan, također da je rekao Allah u poslanika alihi sallat sam, doista je održavanje rodbinskih veza razlog ljubavi među rodbinom i razlog povećanja imetka. Jel, bereketa u imetku. Čuli smo onaj koji kida rodbinske veze, taj neće ući u džennet. La yad hulul džennete qattaj u džanet neće ući onaj koji kida rodbinske veze ili qatja i ne primaju se dijela onoga koji kida rodbinske veze. Koji zapostavlja svoju rodbinu, njegova dijela se ne izdižu i ne primaju se kod Allaha subhanahu wa ta'la. Neki od vidova zapostavljanja rodbinskih veza, kako ljudi zapostavljaju narušavaju vezu sa svojom rodbinom, da se upoznamo da abismo bili od toga najdalji. Pa, zapostavljanje davanje sadake svojoj potrebnoj rodbine. Dakle, rodbine koja je potrebna te sadake. Mnogo je porodica među kojima ima imućnih, ima siromaha, ali počesto ti siromasi bivaju potpomognuti od nekoga stranog. Ne, dakle, od ovog imućnog. Boji se da će okrniti tamo koju hiljado što će mu pomoći. Pa obično takvi koji su imućni i ne odlaze, ne obilaze svoju rodbinu koja je siromašna. Boje, ni ti izovu sebi, boje se ako dođu u kontakt s njima, bit će zatraženo od njih, pa će im morati, jeli, dati, i sl. Zatim, za postavljanje davanja poklona. Zna se desiti i kod nas, praktičara, jel, bojimo se da se ovo neće pogrešno razumijeti. Ako mu dadnem ja, ne znam, malučano, ili dadnem nešto drugo, jel, da će se uvrijediti. Ne, dakle, trebamo podučavati se i posticati jedni druge da dajemo pokloni tamo što jer posebno dolazi inicijativa da dajemo jedni drugima poklone. Da bismo se jeli na takav način voljali, jer smo danas potrebni je jedinstva, potrebni sloge i potrebni ljubavi, potrebni međusobnog potpomaganja. Allah najbolje zna više nego, nego li smo bili u potrebi za tim ranije. Često zna biti razlog jeli, ili način za postavljanja rodbinskih veza u ili nismo dugo, dugo vremena išli svojoj rodbini, pa teško, pa nikako taj prvi korak, da, jeli, napravimo. Ne su osjećanje sa svojom rodbinom, jeli, u njihovim i radostnim i žalosnim trenucima, ne na njihov poziv, održavanje, veze samo ako oni održavaju veze nama, čiji je red, da dođe tvoj ili moj, koj, ko, kome treba da dođe, na to gledamo. Ne gledamo, dakle, da odemo, da upoznamo stanje svoje rodbine, da ako možemo da im, jeli, pomognemo, A došlo je u hadisu Allahov poslanika, aleyhi salatun, ne održava vezu onaj koji traži zauzvrat da se održi veza, da se održi veza s njim, već održava vezu onaj koji kada rodbina vezu s njim prekini Onaj koji održava vezu sa svojom rodbinom jeste onaj kada je rodbina prekine vezu s njim, a on nastoji da je da je održi. Jeli, svakako je za postavljanje, podučavanja svoje rodbine vjeri da postavljanje ili podučavanje rodbine i vjeri na bilo koji način mislim da smo u mogućnosti da ne bismo trebali bježati od toga niti se stiditi najveća i najbolja pomoć jeste ta pomoć gdje popravljamo vjeru drugih možda to oni ne shvataju ali prije ili kasnije shvatiti da ono što je razlog njihovog uspjeha i na Dunjalku i na Hirti jeste vjera da od vjere ovisi i Dunjalku i na Šta je imao i šta će naći jeli, na ahiretu od svoga dunjalka ako ne nađe Allaha u sebe. Ništa. Da imao dvorce i tvorce Ako nije čuvao Allaha na dunjalku, nije čuvao Allahove granice, otiće kao što sve i jedan odlazi sa dunjalka. Spušten ih ruku na tabut u dva komada ili tri komada platna i to je sve. Sutra od toga svoga metka neće imati ništa, naprkvi, pržiće će se njime. Znači, onaj koji nađe Allaha u sebe, sutra na ahiretu, šta je izgubio? Šta je izgubio? Živio kao siroma, provlačio se, iz godine u godinu, ali čuvao Allah. Bio Allahu na srti. Zahvalan bio Allah. Bio pokoran Allahu. Sutra kada sretne Allaha u sebe, nimalo se neće žaliti na svoj provedeni život na agunjalu. Ja. Zasigurno je li dijelenje, rodbinje, huškanje jedne protiv drugih, je prisutno uh, junama i al-muslimanima nažalost je ali znači počistojeli do toga dolazi nakon je li podjela etra podjeli i tajmo pa je li ovamo lobiju lobiraju se kako će se podijeliti je koja njiva parica i slično i uznamiravanje rodbine bilo kojim vidom je bilo riječima bilo djelima Jedan je od vidova za postavljanje rodbinskih vjeza. Razlozi, razlozi su, dakle, brojni. Nepoznavanje blagodati koristi održavanja rodbinskih vjeza. Mnogi od nas ne znamo za ove ajte, ne znamo za ove hadise, pa nam otići tetke, otići dajđi, amidži, sve jedno. Otići, otišli, otišli. I ne poznajemo dakle, opasno za postavljanje rodbinskih vjeza. To može biti prepreka ulaska u džennet. Da ne uđeš u džennet. Kada se čovjek upozna, čuje ajete, čuje vjerodostljene hadise, sve je to od Allaha subhanahu wa ta'la objavljeno da nam ukaže na dobro i da nas sačuva zla, onda čovjek onaj vjerni koji iskreno vjeruje zasigurno će posegnuti za, jel' ispomenuti mu tim šerijetskim tekstvama. Zasigurno slaba vjera. Onaj koji je slaboje vjere jednom da li bio nagrađen ili kažljen? Svejednom. Orlo-gorlo, njemu isto. Jer pa čovjek treba da jača zasigurno svoj iman. Onaj koji je slabog imana, Koji oslabi svoju vezu sa Allahom, taj će oslabiti vezu sa svim drugima. A kada bude imao jako vezu sa Allahom, gledat će, jel i to je neminovno, nemoguće da čovjek obožava Allaha, subhanahu wa ta'la, bude mu takvija, da bude bogubojadan, svoj jedan vjerski propis da ispoštuje, a da ova mu bude jel, lošeg ponašanja sprem ljudima, našto sprem svojim roditeljima, rodbinom i sl. To je nemoguće. To je nemoguće. Onaj koji nastoji da Ispunjava sve ono što me Allah naredio, naćiđe među tim naradbama, posebno ove naradbe. Činjenje dobročinstva roditeljima na prvom mjestu, zatim rodbinima na drugom mjestu. Zatim oholost, kao što rekao, ima ih imućnih koji se ohole i ne žele da sjede sa rodbinom koja je siromašna. Ne žele njihovo društvo, njihovu blizinu. Ima kod nas primjetno je na mnogim mjestima slijepo slijedjenje svojih roditelja babo i majka zakačali se samiđom, sadajđom, oni ne idu i nadaju ni te vinamo i ti, ti čuvaš hator babi majke. Čuva je vlohov Pa dobro, ako ne možeš i bojiš se, imat problema, ako im odeš, vidit će te da si odšao ne znam, kuća do kuće, zameđu se zakačali, slično, kuća do kuće, ne možeš ti preći, majka će te vidjeti, babo, imat problema, možeš nazvat. Možeš pitat, treba on šta, mogu kako pomoći, slično. Zatim dugo vrijeme, kao što rekao, u udaljenosti. Nismo se posjećivali, pa nam je teško da napravimo jeli, prvi korak. Također zna bit razlog za postavljanja održavanja rodbinskih veza i žestog ukora strane naše rodbine. Eto, nismo se dugo posjetili i nekako sam odlučio da taj napravim prvi korak i čim sam ušao, prešao preko praga, e, neka si se na kan, e, teško ti je bilo. Jel? I onda kada čuješ svašta, pitaš se kada će ti doći opet. Jel? Zatim, i pretjerivanje prilikom posjete. Kao što rekao, jeli, tražimo, doćemo, najavimo se i rodbina se spremi za nas, onda moram se ja spremiti za nju, jeli, ponesem poklone, očekujem da i oni meni donesu poklone, opterećujemo jeli, jedni druge i to Allah najbolje zna, utiče jeli, na mnogobrojnost, na često jeli, posjećivanje, posjećivanje rodbine. Okupirano s Dunjalukom, jeli, tako da ne nalazimo vremena za posjete svoje rodbine, Velika prostorna udaljenost, nerazumijevanje rodbine, nepostojanje ili strpljenja pri nama. Za tu rodbinu počesto znamo sa drugima biti strpljivi i nastojati jeli, da, da im udovoljimo, ali baba, majka, rodbina, samo čekamo jedan razlog više, jeli, da budu što udaljeni od nas. Nepozivanje jeli, rodbine na velike, posebno velike skupove, kako je lijepo dakle kada se zabajram, rodbina okupi na islamski način nastojati da se, jel, taj skup održi, organizuje. Ali kada se sve sestre saberu, sva braća se saberu, ne znam, djeca, unčad i ostalo, to je prelijep skup. Pa ukoliko tada nekoga zapostavi svoje rodbine, zasigurno da mu neće biti drago. Mislit je da imaš nešto protiv njega. Mislit će da nije dostajan takvog skupa, da se on malovažava, ponižava i slično, što zasigurno može da bude razlog udaljavanja njega od tebe ili tebe, tebe od njega, jel. Svakako, je li ono što utiče na i što je od razloga za postavljanje rodbinske veze, zavist, mržnja, loše mišljenje, predrasude, potvora, ismijavanje, je li slično što se može jeli, primijetiti kod rodbine. Što nam se pomaže održavanje rodbinske veze, otvijelke, dakle, suprotno, da se upoznamo, je li, sa onim što je Allah subhanu wa ta'o obećao, da će dati onima koji budu održavali rodbinske veze i na drugoj strani, Džina Allah prijeti onima koji budu zapostavljali rodbinske veze. Nastojati je li da budemo strpljivi sa svojom rodbinom, a što danas kada su mnogi daleko od vjere, nastojati da budemo strpljivi, je da prihvatamo je njihove greške, ono što pogrije je prema nama kada zatraže izvinjenje, da im pređemo, je preko toga da im prihvatimo je li njihovo izvinjenje, da nastojimo što je god moguće više da koristimo svoju rodbinu, a pogotovo je kada je riječ, kada je riječ je o vjeri. I dakle ono što je prethodilo o čemu smo joj govorili na početku kako na koji način je li održavati rodbinske veze Allah subhanahu ta'ala molim da mene i vas pomogne u održavanju rodbinske veza da na ispravan način shvatimo ove kur'anske ajete i hadisa Allahov poslanika alihi sa'ala shvatimo važnost rodbine u našem, našem životu shvatimo da ona vrlo lahko može biti put, način naše ulazka u džennet, isto tako vrlo lahko, može biti put, način našeg ulazka, našeg ulazka u džahnem. Može biti razlog, produžetka našeg života, bereketa u našem životu, da nam se poveća obskrbaj na drugoj strani, da nam se umanji, da izgubimo, da izgubimo svetu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas pomokne u održavanju veze sa našom rodbinom. Svala što pratite kanal. Thank mm -hmm. you.